«Так давайте, друже генерале, вип'ємо за великого Сталіна і нашу перемогу над ворогами!» Раптом він виблював просто на чорний шкіряний диван, над яким висів портрет Лініна. А портрет Сталіна був прибитий над його столом, чомусь Грушецький їх роз'єднав. Незважаючи на нестерпний сморід, що заповнив кабінет, судоплату не пішов, бо його цікавило, звідки в секретаря обкому аунівські документи. І щойно Грушецький оготався, спитав про це. «А як звідки?» – хитро усміхнувся секретар. «У вас є ваші люди в партійних структурах, а у нас у ваших». Після трьох днів безглуздого спілкування з цим провінційним партійним царьком судоплату не витримав. Перебрався на конспіративну квартиру, яку приготував для нього керівник львівської резидентури генерал Дроздов. І різко сказав, дави на Вікторе працювати. Мені Абакумов дав лише три місяці, аби навести тут у вас лад. Затри не встигнеш, усміхнувся Дроздов. Бандерівцям співчуває і надає допомогу переважна більшість місцевого населення. За винятком тих, кого нагородили, висунули в депутати і дали квартири. А де ж ваша оперативна робота? розлютився Судоплатов. Чому не вербуєте цих висуванців? Хай відпрацьовують вербуємо, Павле, посерйозніше в дроздов. Кожного п'ятого вже завербували. Та від них ніякої користі. Клянуть буржуазних націоналістів та й годі. А тут ще спецпаспорти? Ну це ж повна несанітниця, жваво відгукнувся Судоплатов. Як можна вводити на західній Україні паспорти, які відрізняються від всесоюзних? «Чия-то витівка?» «Микита Сергійовича», – знизав плечема Дроздов. «А ще він запропонував мобілізувати львівську молодь на роботу в Донбас». «Тобто депортувати?» «Зовсім здурів ваш Микита Сергійович. Ви що, не розумієте, що молодь просто піде в ліси?» і увілється в формування. Мабуть, не розуміє, розвів руками Дроздов. Ну от що, Вікторе, кидай всі ці бздури, і з паспортами я все вирішу. Завтра ж, повече, з Москвою. А ти, давай мені сюди того полковника. Як його? Сідих? Та він у запої, Павле. Ну, відтоді, як міністр, у нього стріляв. «Який міністр?» – сторопів судоплатов. «Наш міністр Держбезпеки, товариш Савченко». «Ну, та це було по п'янці, несерйозно». «Несерйозно стріляв?» «Та розумієш, ну, поляну начальство влаштували, рікою лилося» на либонь фореллю пригощали. Ха, ха дуже смачна риба, між іншим. Ніжна. Знаю, відрізав судоплато. А де ваш агент? Ну, колишній оунівець, як його? Хуз, сказав Дроздов і не витримав, пирхнув. Чому Хуз? Це його кодове ім'я? Та кодове. Дроздова аж розпирало від сміху. Розумієш, якась пісюшка в управлінні зареєструвала його під кодом XYZ. Ну, латиною розумієш. От і вийшов. Хуз. Судоплатов теж засміявся і спитав. Ну, і де ж цей хуз? Теж у запої. Ні, він не п'є. От тільки із зустрічу проблеми. Ну розумієш, він трохи дивний. Ну старий вже. Боїться помсти колишніх побратимів. Зустрічається тільки на своїх явках і сам призначає час.